Я мав усе те прочитати, проаналізувати і написати тези для Абрама Ісаковича, пересипавши текст позитивними і негативними прикладами. Нам із дончиком дали по кімнаті в Ірпінському будинку творчості, поставили на довольстві при кухні, благословили на ударну працю. У мене було десятків вісім поетичних збірок, і я з жахом думав, коли все те перетравлю. Прочитав одну безнадійна графоманія. Вся може бути прикладом для цитування недолугості. Друга забрала часу більше, бо там щось було. Виписав звідти строфу, як позитивний приклад. Взявся до третьої, але вона чи то була така безнадійна, вже того не пригадаю, чи мене зморила втома, і я провалився в сон. Не знаю, скільки перебував в обіймах Морфея, як раптом мене розбудив голосний стук у двері. Я розплющив очі. В дверях стояв усміхнений Грир. Ледве тебе знайшов. У бухгалтерії не знають, в якій ти кімнаті. Бо я ж безкоштовно, за завданням секретаріату спілки. Ого, ростеш Мишуню, скоро станеш літначальником. Довірили бути асистентом Кацнельсона. Завтра вже дозволять і портфель його носити. Завтра ще, мабуть, не дозволять, ще не доріс. Отак ми перекидалися жартівливими фразами, бо настрій в обох був погідний. Десь тут і наш друг Тихий Дончик. Так хтось любовно обізвав Віталія Дончика. «Та в мене ж за стіною. Мабуть, теж заснув начитавшись читавшись самодіяльної літератури. Тільки тепер Грігер побачив гори поетичних збірок на столі. І все це ти повинен прочитати? Так. Та ти ж у психіатричку після цього потрапиш. Отож, я цього й боюся. А ти розкривай книжку, навманяй, читай. Якщо зачепишся за якийсь рядок чи слово, читай далі. Може, в людині щось є?» А не знайдеш на розвороті нічого, відкидай у брак. Здібну або не здібну людину видно з одного речення. Я теж так думаю. Ото не намагайся бути рудокопом. Не читай кожну книжку від дошки до дошки. Як бачиш, на геніїв у нас великий недорід. Та я й не подужую все це зробити за тиждень. Будімо дона, бо проспиті свою літературну славу. Я забухкав кулаком у стіну. Потім ми вийшли з кімнати і стали біля дверей. «Гражданин дончик, свіщам і на виход!» – грізно сказав Григір. Двері відчинилися, і в них виглянув заспаний дончик. «Отак ти осмислюєш літературний процес?» – удавано докірливо, сказав Григір. «О тому в нас і література така дохла. Критики нікого не термосять, не спрямовують і не підганяють. Тільки Женя Гуцало, доки ти спав, написав дві новели. Та ще Дрозд витворив нового семирозума». Я пишу все це діалогами, не вигадуючи їх, а переношу в текст зі свого тодішнього щоденника. Я намагався занотовувати все літературно важливе. А тут Григір Тютюнник, кумир не тільки мого покоління. Григір видав нам таємницю. В перший корпус заїхав Борис Олійник, який відкриватиме народу молодих обдарувань. Але цікаве не те, що саме він відкриватиме народу. Цікаве те, що він привіз цілий портфель пляшок пшеничної, тоді вищий клас горілок. Олійник недавно одержав державну премію за книжку-перекладну «Стою на землі» та ще й повернувся з ООН, де був представником од України. Тоді була така мода – посилати на Генеральну асамблею ООН від України письменників. Пам'ятаю, туди їздили Василь Козаченко, Павло Загребельний, Дмитро Павличко, Роман Іваничук. Роман Лубківський, уже згадлений Борис Олійник, Євген Гуцало, Олег Чорногуз. Звичайно, це була велика профанація, бо з наших письменників були дипломати як з собачого хвоста ситу. Виходить наш класик на трибуну ООН і читає текст, який йому заготували клерки з МЗС, захищає інтереси якоїсь карликової держави, про яку він ніколи не чув і, бува, навіть не може запам'ятати назви. Якщо до промовця виникають запитання – в нього позаду сидить дипломат-суфлер, який диктує нашому псевдодипломатовий відповідь. Отож Борис Олійник повернувся зі США і ось щасливим нас віршем «Від білого дому до білої хати», а також батареєю пшеничної, яку ми в чотирьох почали проти ночі споживати, не надто гальмуючи цей процес. Високе начальство в особі Олійника подавало натхненний приклад, то я не дуже прикидався скромним у цій приємній справі. Наступного дня ми вирішили не ламати сценарій першого і повторили його. Олійник і Григір пересипали тости веселими предибенціями й анекдотами. Чутьюнник читав із пам'яті свої новели, так і вечір збавили. Чутьюнник облягся спати у першій кімнаті першого корпусу, де зупинився олійник, а ми з Дончиком поплуганилися в другий корпус, де німим докором нам вискочили стоси непрочитаних книжок. На третій день ми до обіду поворожили над книжками дебютантів, а після обіду пішли реалізовувати рештки пшеничної. Звичайно, це було приємніше робити, ніж вишукувати обнадійливі фрази у творіннях молодих авторів. Щоправда, користуючись способом, що його підказав тютюнник, ми просувалися швидше. Та й Григір нам допомагав, розгортаючи ту чи ту книжку й коментуючи прочитане бо інколи він натикався на справжні стилістичні перлини, і тоді зростала кількість позитивних прикладів для доповідей на нараді. Врешті ми домучили свою роботу. Нам відомо від чого, від кількості прочитаного чи кількості випитого тріщали наші голови. Борис Ілліч також не був у стані готовності відкрити нараду. Йому хотілося то пива, то кави, то горілки то розповідати про прокляту Америку. Відкриття наради перенесли на кілька днів. Мовляв, нехай новобранці літератури перезнайомляться між собою. Від цього буде не менше користі, ніж від творчих семінарів. Ми ще зробили в чотирьох кілька екскурсій до місцевого ресторанчика. Він був біля базару і скидався на конюшню. Дерев'яна підлога посипана тирсою, десяток круглих столів, укритих несвіжими скатертинами, і меломан – котрому дуже зрадів олійник. Він укинув у вічко монету і зазвучала пісня на слова Ятушенка Ідуть білі снеги. Далі вона звучала знову і знову. Олійник не міг наслухатися і все промовляв Який Женька молодець. Шпана, що сиділа біля входу, залементувала Ти мордатий, перестань со своїми снігами. А то. А то звівся Григір Четюник, а то котлету із вас сделає. Тютюнник спокійно підійшов до їхнього столу, і не встигли вони зглядітися, як він один за одним викинув кожного з них прямо зі стільцем запорігу грязюку. Матюкаючись, вони позадкували від ресторану. А тютюнник, підійшовши до шинквасу, поклав перед офіціанкою купюру. Це за забруднені чи поламані стільці. Вона зачаровано дивилася на нього. В її погляді було написано щось на зразок. Оце мужчина. Мені здається, в ту мить вона пішла б із ним на край світу. Але Григор її нікуди не покликав. Коли ми виходили, вона дивилася тільки на Григора. Вже відійшовши від ресторану, я оглянувся. Офіціантка, запхавши руки під фартух, задумливо проведжала нас поглядом. Я розумів, про кого вона думала. Григора справді любили чи не всі жінки, які його знали. В нього було тільки двоє суперників – Василь Земляк і Микола Вінграновський. Якби тоді проводили конкурси чоловічої краси, то фіналістами були б вони троє. Наша нарада таки відбулася. Олійний, якого тоді ще любили, виголосив добру доповідь, незважаючи на те, що вона була пересипана архаїзмами, церковнослав'янізмами, комсомольськими лексемами і партійними лозунгами. Йому вдавалося поєднувати непоєднуване. Глибоко аналітична була Дончикова доповідь про тенденції молодої прози. Абрам Касельсон, з яким ми дуже заприязнились, і хіба я міг тоді собі уявити, що через якихось пару десятиліть він попросить мене вести його велирюдний творчий вечір у Торонто, який йому влаштувала українська діаспора, що зачитав мій текст, Правда, додаючи свої приклади та міркування, дуже хвалив мене за естетичну безпомильність. Одне слово – перемогли дружба і пшенична. Потім було багато всяких нарад семінарів, де мені вже не доводилося виступати під псевдонімом Абрам Кацельсон. А тоді відчув, що хоч це декому дуже не подобається і помітно потужний опір, я відвоював собі Якесь маленьке місце в літературній критиці. Дуже мені допомагали самоутвердитися Леонід Новиченко і Віталій Дончик. Нещодавно довелося почути від одного з фаворизованих змін е літераторів призову кінця другого тисячоліття. Григір Сютюнник? Та це ж безнадійний анахронізм. Тепер так не пишуть. У цьому безапеляційному присуді виявилася чи не вся агресивна тенденція до канібалізму що її культивують численні представники молодших літературних поколінь, котрі свято переконані. «Все в письменстві починається, і, мовлялечки, нарешті розпочалося, саме з них і тільки з них».